ونطلب <تصفح> لله من جور يا ربنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشهدنا ان لا الله وحده لا شريك له وشهدنا محمدًا عبده ورسوله وتقوت من ابيانا نشهد بلغ الرساله ونصح الامه وكشف الهمم وجاهل في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وعلى اهل بيت السيد الطاهر وصفاهته نور الميامين وملكه على امره وسار على امره وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل ان الله يعمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله انا يما يعذبكم به ان الله كان سميعا بصيرا nzao katika imani leo tutazungumzia uislamu ni sudani japo madduo wa islamu wana tofauti tofauti na uislamu kwa sura inaonyesha kwama uislamu kwa sura ya baraka haraka Yunaisha baba Uislamu ni dini flani hivi dini ambayo iko chini katika kufikiri dini ambayo watu wake hawataka kusoma dini ambayo watu wake wapo chini ki maisha dini ambayo ndani yake kuna dhulma nyingi kwa sura ya al Bomo ya konguru wa sheria zake na kadari. Kwa inshallah mada yetu ya leo imejiita katika msajidiso. Na kwa mufumuislamu ambao sisi tunaofuata kwanza kabisa umejengwa na fikra ya islam. Iskari ambayo tunaamini uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala kupitia viumbe vilivyoundwa na yeye Allah Subhanahu ta wa ta'ala. Huo msingi ambao Uislamu ni Uislamu. yake katika kuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, na kupata maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kufuata amri yake na kuwata makatazo yake. Katika upande wa afiya ya Uislamu, ni fikra ya Uislamu. Ni fikra ambayo imejengwa na asili kwa sababu aya nyingi zinazotaka mwanadamu amwamini Mwenyezi Mungu zinamtaka mwanadamu atumie akili yake ili kufikia maunstahidi ya kumbaleliwe kwa Mwenyezi Mungu anazaada kupitia, taana, kupitia kiumbe kiumba alichouumba Kwa hivyo kwa ziki kupitia kidia ya Islam ikawa Uislamu ni dini ambayo inakubalika kwa akili inakubalika kwenye akili ya mwanadamu kwa sababu msingi wake umesimama juu ya akili. Aya nyingi zikimtaka mwanadamu angalie upande wa Mwenyezi Mungu kwa madala, ili adiriki uwepo kwa Allah kwa madhara kutembelea nyumba aliyo Na kwa kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumi wa mwisho. Miujiza yake ikawa ni tofauti na mitume wengine. Miujiza mitume wengine walipoondoka na nguvu zao itakoma Nabi Isa alayhi salatu wassalam wao hu akma walabasa wa uhyul mauta bi-ismillah Ye nabi Isa katika nguvu hiyo na Mwenye Mungu alikuwa anihuisha watu waliokufa na kuwafanya kuwa hai Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika karne yake kulisifika sana nasiba kwa ya ndume anapotumwa kwa watu hutumwa kwa watu ambao lile jambo ambalo kwao liko juu bafulezwe na muujiza kupatana na huo kwa maana mtume huyo huyo Muhammad aleyhi salamu yeye watu watu walikuwa wame kwenda juu katika fale za kibaa yeye akaja kuponesha magonjwa ambayo hayaponyeshi yani mtu alizaliwa kipofu hakuna shubaya si yake lakini Isa alayhi salatu wasalam alikuwa akiponyesha vipofu. Na Isa alayhi salatu wasalam alikuwa akihuisha watu waliokufa. Hakuna daktari mwenye uwezo kuisha mtu aliyokufa. Lakini ye alikuwa na uwezo wa kuisha mtu aliyokufa. Waqifu in mauta bi ismi Allah. Wa nunabbihukum bima taquluna wamtaqimuna fi buluqukum. Na Isa alaihis salaam hio ilikuwa ni muujiza mkubwa kwake lakini naweza niondoka muujiza yake kakoma alipoondoka tu muujiza yake mekoma lakini nabi muhammed sallallahu alaihi wasallam kaondoka muujiza yake ilikuja nacho mpaka beso mpaka kiyama kinasimama ndio Qur'ani ni muujiza yake kakoma kwa Yani kwa sababu sala yake haitotei kwa ye mwenyewe Muhammad kuondoka bali muujiza ka Qur'an kama lifika bali muujiza Qur'an ukiendelea ye kaondoka Qur'an leo bado ni muujiza kwa hivyo msingo wa islamu msimama zile iskadi yake kwanza kwa Allah kwa taala katika yote katika Qur'an anataka sisi tuangalie maumbile ya vitu ambavyo Allah kwa taala alivyounda ili sisi katika kuangalia zile nisho akili zetu zikumbari uwepo wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzimu Subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayati al-layli wa an-nahar wash-shamsu wal-qamar la tanduju li sh Muslimu anakataza ishikali ya kuiga. Baba yako alikuwa Muislamu, nloyo alikuwa Muislamu lakini hujiuislamu ikuja. Lakini Mwenyezi Mungu anataka sisi tuangalie maumbile aliyoumba ili tujue yeye yuko. Mwenyezi Mungu anatuambia, "Wa min ayati al-layli wa an-nahar." Kaskala ma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni usiku na mchana. Wa shams wa qamar na jua na mwezi. La tasjudu lishams wa la lqamar. Basi msujudiye mwezi wala msujudie jua. Wajudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum min ajar ta'lamun. Basi tuliya yule aliyazimbahiwa vitu ikiwa kweli nyinyi wanaadabu kweli mtataka kuabudu msundu baraka. Kwa hivyo ukiangalia jua ukiangalia mwezi ndani yake unapata alama ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa Qur'ani ni kitabu ambacho kinaenda na wakati, kinatupa fikra ya ndani kuhusiana na viumbe hivyo alivyoziumba. Awazo kwa sana ili akili zetu sisi tudiriki kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala yuko. Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuambia wa ja'alla al-laila wan-nahara ayatin. Mwenyezi Mungu katika alama ta kwa mwenyezi Mungu ni usiku na mchana wa jalalna al-laila wan-nahara ayatayn katika alama na mchana bara dunia fungwa inasemekana kwamba hapakuwepo na usiku Ibn Abbas alisema katika tafsiri hii ya aya wa ja'alna al-laila wa nahara mwenyezi Mungu aliumba usiku na mchana lakini Mwenyezi Mungu alikadiria katika dunia hii kuja wanadamu watakoelewa lakini wanadamu watakaokuja kushika katika dunia lazima hii dunia iwe imeandaliwa yi kwa adili ya maumbile yao. Ikawa waja'alna waja'alna layla al Wajalna waja'alna nahara ma'asha. Yaani ule mzifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaukiashiliza na mwana ukafanya ndio mwangaza iwe tu kuangaza wanadamu. Ibn Abbas anasema nono haya. Kana al-gama kama tunavyo shaka kama hauna aya Mungu akasema alama ya usiku, alama ya usiku pia Mungu wa kuna mwanga. Usiku pia Mungu wa kuna mwanga kwa sababu mwezi ulikuwa ufiangaza kama linamwangaza jua. Mwezi ulikuwa ufiangaza kama jua linamwangaza. Na tafiti za hii juzi tunaeleka kweli Mwezi ulikuwa ukiangaza kama dunia ilikuwa ikiangaza. Lakini kwa sababu gani mwezi ulikuwa ukiangaza kama dunia ilikuwa ikiangaza? Yaani mwezi ulikuwa unatoa joto. Kama vile jua linapungulika linapungulika linatoa joto. Na Qur'ani yatueleza hivyo hivyo. Ibn Abbas anasema kana al-qamaru yubihu kama tubihu ash-shamsu. Mwezi ukiangaza kama vile jua lilikuwa likitoa mwanga wake. Demana yake jua linatoa mwanga mwanga ambao dunia yake una joto kisha Mwenyezi Mungu kwa nadaala akaondoa atmosphere ya mwezi. Yaani gila kuz ya mwezi Mwenyezi Mungu akaiondoa ili mwezi uwe na giza, ili wakati wa usiku uwe na giza. Kwa, kwa hivyo mwezi ukawa ni alama ya kwamba Mwenyezi Mungu kiwakilisha usiku. Kwa Mwenyezi Mungu anaambia wa min ayatihi al-lail Katika alama nahar Dakalaama kwa Mwenyezi Mungu ni usiku na mchana. Na huo mwezi baada kusoma tafithi za muda mrefu toka zama zile za wanafalsafa wa sita na Wame usoma mwezi wa Kana Galilei miaka 160 walisoma mwezi kuanzia Nazaria na miaka hiyo karibuni waliusoma kitendo msoma kitendo maana yake walienda kabisa kwenye, kwenye mwezi usoma mwezi na alifika kwenye mwezi ibinabasa anasema fa mauna aya dalay zawadi ya Fama mwezi famahuna aya ya Mungu akaondoa nuru katika wakati wa usiku yani mwenyezi Mungu akautia jinsi mwezi kwa hivyo mwezi unaoona unawangaza mwezi unakiza lakini mwezi unaangaza kupitia kwa kuakisi mwanga wake kutoka kwenye jua ndiko ilivyo tayari yani mwezi wenyewe hauna mwanga bali mwezi unaangaza mwanga wake kupitia kwenye jua Ndiyo maana tunaona ukiangaza lakini si mwezi wenyewe siyo kitu ambacho kesenye kutoa mwanga ikawa mwezi ni nuru wa siraja mwezi ni nuru kwa sababu unaakisi mwanga kutoka kwenye jua kwa hivyo al allah al al swa al al taala anatwandia fa mauna aya Katika alama mkoepo kwake mwenyezi Mungu akafukta mwangaza wakati wa usiku yani ibn abasr anasema hai siwalo mwezi yani akafanya mwezi uwe ni alama yenye kiza na ni kweli mwezi una alama yenye kiza wazee wa zamani wanakumbuka tukio kubwa ambalo lilifanyika na wa marekani mwaka 1967 tukio hili walifanya safari ya kwanza kwenda kwenye mwezi mtu maarufu ajikana amcro wakati akiojiwa alisema hivi wakati wakifika kwenye mwezi i have almost lost my eyesight or something of might come over me yani tulipofika kwenye mwezi nilipoteza uwezo wangu wa kuona kufanya nakikiza giza cha mwezi au mfano wa muujiza kitu kilikuja kasukudikabili katika macho yao yani kama vile Mwenyezi Mungu anasema wa wala fatahna 'alayhim baba min as-samai fa dadu fi al-arjun hawa wanadamu angalia saba na karne 1400 zilizopita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi. Munyeshimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia wala uftah lana alayhin baba min as-samaa. Fa balu fihi arjun. Munyeshimu anasema ikiwa hawa wanadamu tunyawfungulia milango ya kutoka kwenda mbinguni, kutoka hapa duniani. Fa balu fihi arjun. Wakawa natoka nje ya dunia wanapita. Na qalu inna ma tukira bal nahnu qaumun mas'urun waakasema hivi sisi macho yetu yamepoteza uwezo wa kuona sisi tunaona au sisi ni watu waliorogwa ndiyo hali ambayo amstrong alikuwa nayo anakana kwamba nasoma aya ya Mwenyezi Mungu kwa lugha ya Kiingereza almost lost my eyesight wala fatahna 'alayhim baba minas samaa fa dalu fee lakalu laqalu inma sukkirat absaruna bal nahnu mas'urun kama tunagufuria njia za kutoka duniani wakawa anapita kwenda huko na kweli binadamu leo wanatoka duniani wanaenda kwenye sayari zingine wanaenda kwenye mwezi laqalu inna ma tukirat abswaruna wakasema macho yetu yamepoteza uwezo wa kuona walbogimwa watu walioenda mwezini walifutuana matatizo ya kuona kutokana kule kwenye mwezi kuna kisa kikubwa kama anavyosema binabath famahuna ayatalay aina zao za mwezi weusi kwenye mwezi kwa pita hoshiba kwenye mwezi, mwezi kuna weusi ndani yake kwa sababu katika mwezi hakuna mchana katika mwezi kuna kiza na kwa sababu gani kwa sababu ile atmosphere ya mwezi Mwenyezi mungu hauna alipoteza famauna ayatanai ili kwa usiku na mchana Mwanadamu usiku aweze kupumzika na usiku Mwangaza watu wa mwezi kwa ni mwanga wa baridi Yaani mwezi sasa baada ya kupoteza gala kujaudi ya kwake, ikawa mwezi kaze yake iko tu kuangazia sisi mwanga ambao ndani yake hauna joto. Ili nini? Usiku tuweze kuishi, usiku tuweze kulala, tuweze kupumzika. Ingekuwa zipu usiku ni kama mchana, yani, kama ilikuwa mwanzo. Yaani usiku ungekuwa kama zile mchana Kul ara'aytum min ja'ala al-inja'ala Allahu alaikum an-nahara fadan ila yawm al-qiyamah. Mwenyezi Mungu anatuuliza. Ili mnaonaje nyinyi wanadamu? Mwenyezi Mungu akijalia usiku tu au akajalia mchana tu. Ma min ilahu yaatiikum bi Ni Mungu gani mwingine atakutieni mwanga? Na ipo usiku ndio wakati wa kupumzika. Vipi usingizi wetu ungekuwa? Usingizi wetu ungekuwa ni watabu, taabu, ungekuwa ni wa shida. Na ukilala usiku ndio mwenyeona, ukilala usiku, ukilala usiku na mpo umetangamka. Ukilala mchana unaamka umechoka. Na unafuraha sana wakati wa mchana ukilala. Zote hizo ni neema za Allah Subhanahu wa Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi wanadamu, Qur'an, Uislamu, msingi wa itikadi wake, umejengwa juu ya kuamini viumbe vilivyobuo na Allah Subhanahu wa Ili kudiriki kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Kwa hivyo kwa miujiza ya uumbwa mwezi kwa wa muujiza jua usiku na mchana ni alama ya uwepo mwenye wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala na nyingine nyingi zinazoonyesha uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuonyesha kwamba kweli Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala na aliyozunguzwa katika Qur'ani ni maneno ambayo yako hai mpaka kiyama tinasimama kwa maana hiyo waislamu wamepewa Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu wa kulli shay'in fatsalna hu tafsilan kila kitu Mwenyezi Mungu amekipanua ndani ya kitabu cha Qur'ani kwa hivyo Ukisoma Uislamu utaona kwamba Uislamu unahimiza watu kufikiri kutafakari kufanya uchunguzi wa wa wa wa kwa watafiti katika uongozi wao watakaofanya mwisho wajibu jambo watakolipata watajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Na Ibrahim alayhi salatu wasalam Kabla Mwenyezi Mungu kumwonyesha Aisha katika sanani nyota alisema nyota ni mwezi. Ilipoondoka nyota akasema, "Nyota, nyota sio mwezi." Alipoaona nyota akasema nyota sio Mungu. Nyota hiyo inaondoka. Ah, inakuaje uli Mungu anakuja naondoka. Lakini alipoona mwezi, akona mwezi ni mkubwa kuliko nyota. Akasema, "Huyu ndio ni ndio ndio utakua Mungu." Baadaye mwezi unakuja unaondoka. Alba unajua akasema hadha Akbar, ili ndio huyo ndio Mungu mkubwa sana Lakini mjiwa linatia lenyewe linaondoka Ndipo sisi katika ikadi yetu ya Islam na ndokafanya ndo, ndo msingi wa sisi katika swala zaifu akasema maneno yofuatao inni wajahu wajja lillazi fa muratsama waat walnar Mimi ninaelekeza uto wangu kwa yule aleumba mbingu na ardhi na vyomo kwa nini baada kutafakari maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala akafikia kwenye istikadi sahihi kwamba viumbe vyote ni viumbe kwa Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu ana taala yeye ndiye mwenye kuviendesha kwa hivyo huu pointi ya kwanza ni kwamba huu ndio msingi wa kwanza ambao Uislamu imesimama nao ni kwamba Itikadi yake imenyengwa juu ya akili nao ni Kuamini uwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Siyo kitu kingine zimejengwa kazi ajengwa mpitia akili. Mungu sanamu, Mungu mtu, Mungu kaza, Mungu kaza. Hiskari ya Islam imejengwa juu ya akili kuamini uwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia viumbe aliyojiumba ambavyo binafikiwa na akili. Pointi ya pili, Uislamu kama dini na dini nyingine zisizozungulia uliletwa kutatua matatizo ya wanadamu na ili uweza kutatua matatizo ya wanadamu ni lazima uwe unafanya uadilifu katika kuasimamia wanadamu wa arsalna rusulana bilbayyinati wa anzalna ma'ahumul hisaba wal mizan biyaquman nas bil hisab mwenye sungo hata kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alituma mitume wake wengi. Hao mitume bilbayyinati walikuja na hoja kwenye za kufanya watu wakinai kweli wao ni mitume. Walikuja na muujiza wasia na hoja zenyewe. Waanzalna mahumul kitaba mitume Mwenyezi Mungu aliwapa vitabu na mizani kufanya usawa. Maana kazi ya mizani ni kupima kitu kwa usahihi ndoka zanzani. Lengo liafuma na filqis ili waweze kuwasimamia watu kwa uadilifu. Na Uislamu unatulazimisha sisi waislamu kufanya uadilifu baina yetu sisi na baina hata wasio kuwa waislamu. Huo ndio msingi ambao Uislamu umesimama. Nabwana wakati wa Fastback vilipochukuliwa zile funguo za Kaaba, Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aferudithi kufungoa Kaaba kwa nazo nazo. Allah ya'murukum an tu'adul lamanati ila ahliha. Funguo zikarudishwa kwa Uthman, Uthman bin Abi Salha. Baada ya fatia Makkah, maka funguo za Kaaba zikarudishwa wale wale walioikuwa akihudumia Kaaba kabla hata waislamu. Mwenyezi Mungu anamwambia inna Allaha yaamurukum an tuadul amaanat ila na waislamu wote an tuadul ila ahliha mrudishie amana kwenye nazo wa idha hakamtum bainan nas watu hukumu kwa uadilifu saba inna waislam hukumuni kwa na yemma yanizuku kumbi Mwenyezi Mungu anakupendezi sana anakuwa kwa mwanadamu mazuri ili msipotee Inna Allah kana sami'an basira Haja Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kusikia na mwenye kuona Kwa hivyo Uislamu unalazimisha amana ya mtu mwenye nayo arudishiwe Na katika historia ya Uislamu kuna matukio mengi sana ya kuonyesha jinsi gani waislamu wa na wakupapa ya kurudisha amana yenye nayo Alipokea ibn Kathir katika tarehe yake baada ya kufunguliwa Masri asli Masri ilipofunguliwa kulikuwa kuna jamaa na maarufu kitu Rahman ibn al-Azm Abdul Rahman alikuwa na pale lakini Masri baada ya kufunguliwa wale wa Masri walikuwa tislim sana nikaja Kuhu msikiti tulojenda ni mdogo tupanue msikiti kwa sababu sasa hivi watu wanapadi nje ya msikiti msikiti ni mdogo lakini sehemu ambayo tutakiwa kupanue msikiti tumnunue mtu ni sehemu ambayo ni mama wa Kikristo pesa tukamnunue waende kwa mama wa Kikristo kwenda kununua eneo la mbele ili waweze kupanua msikiti kwa sababu watu wanajituku slimu basi kwa sababu ya Uislamu wa na wao ni pole sana baada kuwa wakavutana na mama, mama akasema mi ndio kuuta kwa sababu hii ni amana ya mayasima, nimeachiwa. Ni, ni usimamie tu hiki mayasima, chikua wao ndio na maabudu. Amo bilas je ndo gapana. Akatumia nguvu yake kama gapana. Akajenga kaskeneo la mayatima. Amo senhor idaaye mama akajenga, kitu ukajengwa yule mama akaenda kushtaki kwenye kanisa lao katika kanisa wakaja mapakatisi wakaangalia kweli kafanya dhulma. Basi kwa, kwa kiongozi wake. Kiongozi wake ni kile huyu governor alikuwa chini ya chini ya Umar ibn al-Khattab anhu. Yule mama akafunga safari ya kwenda Madina. Kwenda kumshtaki mkuu wa mkoa kwa kiongozi wake. Kwa nini amechukua eneo lake bila idhini? Na mpua mpua nisawa, kwa mkuu anaona ni sawa kwa sababu kwanza nini mnaabudu si kwa Mungu wa kweli. Dio Islam naaki zaidi kwa sababu uislamu ni baba haki na tutakatifu wa gumu. Amru mingazi hiyo ndio inifuatia. Yule mama alikata al bila stamilia kwa 19. Yimi nikateri anasembea kwamba yule mama akafika Paka Madina. Alifika Madina akamuatilia Abu Bakari. Mimi nilikuwa na waja zangu siko karibu na, na msikiti. Wao mara ya kwa kwanza akataka wanunue nikawakatalia. Mara ya pili nikawakatalia. Mara ya tatu wameamua wenyewe sasa wajenge msikiti kwa lazima. Omar alikuwa amekaa kiti yake ana mlinzi hana nini. Omar akaandika maelezo kwenye gome la mtu. Akamwambia imam achukua pekee ujumbe wa Abdul Rahman. Ule ujumbe ndani yake ulikuwa ndipo hili sisi hatuwezi kujua uadilifu na kithra na amani ni kwa kufuata mwongozo wasalamu ala manittabaluka Ndio ujumbe alipony mama akachukua ujumbe akasoma aka akaondoka zake. kufika mbeya asema ujumbe unamaliza nini yani mimi nimefunga safari ndefu kutoka masri kutoka maslim mpaka madina Leo huyu anataka nipe haki ananipa majibu haya. Amr bin al-As mama katika mbele bule kabumzika akiona ujumbe ule aliopewa na omari kupitia Amr bin al hauna maana yoyote akautupa. Yeye falekata yule mama alipoongeana na kijana wa kiume ambaye nilifanya intimacy wake ule ujumbe mama kuona. Wakafika mpaka masri. Walipofika masri Marko na makafisi walikuwa wanashauku kujua maamuzi ya Umar. Na ule uadilifu unaosemwa na Waislamu kuzote. Mama umetoka umetoka Madina. Huo Umar ambaye ni mwadilifu na waislamu wote ni mwadilifu na ni mwadilifu. Matibuyu yao yapoje katika fikra zetu. Mama akasema hakika nime nimehisikia kwezi maarifa hizo. Ila tiajabu mtukutakwake sio kwingine. Zaidi tu nilimkuta likiongozi mkubwa anaongoza watu wengi mashariki na magharibi lakini sikumkuta hana mimi mkuta hana mimi lakini majibu yake juu ya eneo letu amo na gavana wake ni majibu eno ya tamaa akaulizwa alikujimu nini akasema katika ya majibu yake yaliandikwa hivi ni mpelekee huyo gavana wake ukua mkoa. kwamba waishindwe waislamu uadilifu wetu hawezi kuzidiwa na wafundi na kisra tena mfalme wa sukuo na amani ni ni juu ya mwenye kupata mwongozo. Yule mama akaulizwa, "Huo ujumbe uko wapi? Ili we ni sababu sasa ya kuchafua ulimi." Baadaye kijana alikuwa anamsanae kwenye safari, akauleta ule ujumbe baada baada kwa ameutunza vizuri. Hata apelekea makasisi. Makasisi akaenda na ule ujumbe paka kwa amru bil gavana wa Umar ibn al-Khattab. Wakamwambia ule uadilifu ambao nyinyi Waislamu mnasema, matibu ya Umar ndio haya. Kwa nini mmetudhulumu ati yetu? Kwa islamu una unaruhusu una, una ninyi mtudhulumu sisi? Kwa sababu tu sisi sio Waislamu, sio? Amru ibn el baada ya kusoma ule ujumbe akaanza kulia sana. Akaanza kulia sana. Baada kuanza kulia, akamuuliza yule mama Je unaniruhusu nianze kubomboa homsidi sasa hivi au unaniruhusu niswali ala msidi nikibeba kusalia asidi ndio niubunze Vie mama kawasikia jevete atakapokuwa nataka majibu juu ya hiyo jibu aliyoandika Omari kwenye hiyo karatasi Kwa hivyo mama hajui makusudio ya ujumbe aliyoandika Omar Amru bin al-As makusudio yake naendelea kulia Barakallahu li wala fungul Qur'an al-Azim وانفعل واياكم بغايات فكر الحكيم برحمتك يا ارحمن الله عزيزي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد منزليكم سبحانه وتعالى واسلام aniamrisha Waislam kufanya uadilifu wa kwa watu wengine. Na usifanye uadilifu maanae utafanya dhulma. Aya maarufi inasoma kila siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala amemwomlisheni ninyi waislamu kufanya uadilifu wa wal na kufanya wema. Sio tu sababu ni achi yake ukampa ukabubu unamtupia. Yaani unampa haki yake mtu haki yake huku unamnikea. Wa ihsani fil qurbah na kuwafanyia wema watu ane bin Akalezea, wa karibu. Wayenha anifahshadi na munkar. Amru binaf. Akela mzee muktaza wa ule ujumbe wa Umar kwamba sisi waislamu hatuwezi kuwa wadilifu. Hatuwezi kuzidiwa uadilifu na Kisra. Akasema kabla ya Uislamu, mmoja wa wamba alikafuwa. Alikuwa msafiri ameenda Fursa kufanya biashara. Baada kwa ameenda kufanya biashara kule, akakuta kuna nyumba moja Bibi Kizee mmoja anasifuzwa sana. Bibi Kizee anasifuzwa sana. Omara akauliza, "Wewe Bibi Kizee ni nani?" Historia yake ilikuwa ni historia ya mu ilikuwa ni historia ya kutishia Omar akasimulia alikuwa na huyu huyu Amru ibn al-As kwa Amr ibn al alipopewa ule ujumbe na mama alipopewa ujumbe na mama kutoka kwa Omar kwa kwamba sisi waislamu hatuwezi kutazidiwa kuadiliifu na Kisra Amr Bin al-As alijua kwamba Omar yuko tayari kumkata kichwa kwa kwa yeye kughulumu sehemu ya ardhi ya mwanamke wa Islam kwa sababu gani historia yule bibi bibiilionyesha kwamba Kisra alikuwa na kaskila na kila mwaka wanafanya sherehe mbele ya ya ya Kisra na yule mama alikuwa ni jirani yule bibi Kisra akaanataka kununua sehemu ya ardhi ya yule bibi yule bibi akakataa bibi akakataa akamlazimisha akamlazimisha akakataa mwisho wa siku Kisra akaamua astoe sehemu ya mbele ya ardhi yake kwa ajili ya kumpa yule mama kama pidia ili aweze kutanua makao yake ikulu yake mmoja baada ya kukubali yule mama yule mama akaamua wakaweka mkataba na kisra kwamba yeye kwa ye, kuwa ye anapita mbele ya ikulu mbele ya 3 basi asizumbulive na mifugo yake akiwa anapita kisra akatoa saini akaweka saini na yule bibi akaeka saini kwamba atapita mbele ya kaskari la ikulu na asitumbuliwe. Mmoja anafanya sherehe wale ng'o wakajisaidia waka akijisaidia kwenye nzuri ya lefundu. Wale walinzi wa Kisra wakamuua yule ng'ombe. Kisra alisikia akaamrisha yule mlinzi afanye bila uawae. Kwa kutetea haki ya bibi huyu kizee. Sasa Omar anamwambia sisi hatuzew kuwa tukazidiwa udilifu na dhulma anamwambia kafana wake Amr Bin al kwa maana yeye Omar yuko tayari kumuua kafana wake kwa kudhulumu haki ya mtu asiyekuwa Muislamu kwa sababu gani kufanya uadilifu sio matakwa ya mtu katika Uislamu kufanya uadilifu ni amri inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa inna Allaha ya an tu'addul amanat ila ahliha kama vile mtume aliyozungisha fungo za Kaaba kwa Uthman bin Sulha wakarudishiwa fungo zao kwa sababu Uislamu umesimama juu ya uadilifu hivo hivyo amru bin Abbas akavunja msikiti uliokuwa umejengwa katika sehemu ya nyumba ya Yasima ameswaati yake akavunja msikiti kwa sababu Uislamu unataka asimame uadilifu Inna Allaha yaamuru bil 'adli wal ihsani. Haka Mungu anakuamri waislamu kufanya uadilifu na kufanya ihsani. Wa ihsani bil qurba wayanha wa Na kuwafanyia wema watu wako wa karibu. Kuwafanyia wema jamaa zako. Ndugu zako. Kuwafanyia wema jirani zako wayanha walbaghi wayanha anil wal na walmunkar namweezungu anakukatazeni anakataa anakukatazeni kufanya mambo machafu mungu anakukatazeni uzinzi walmunkar na makafu yote na, na, na mabaya ya yote walbaghi namweezungu anakukatazeni wa kufanya dhulma kwa tendo hicho msikitu ukavunjwa mama akabaki eneo lake ya lilkum la an tadakkarun mweezungu mawaidha ili muweze kukumbuka. Kwa hivyo kwa sura ya Uislamu iliyopo, Uislamu sisi ndiyo tunatakiwa tuonyeshe Uislamu katika maisha yetu. Kwa sababu sio kwa Uislamu au wa Uislamu kitu gani. Kwa sababu wanajua Uislamu ni ule wa mabomu na ugaidi. Sisi ndiyo tafsiri ya Uislamu katika maisha yetu, katika nyama ya Yesu, kwa Vile tunavyoishi na jamii, kama walivyokuwa masahabu waliishi na jamii. Watu walisim kwa vitendo tu. Historia inaonyesha nchi moja ya Indonesia. Watu watu walisim kwa biashara tu, kwa uaminifu wa kufanya wakitoka Arabuni, wakienda Indonesia. Wale wa Indonesia wote wakaisim kwa jinsi walivyokuwa kufanya biashara kwa uadilifu na kwa haki. Hivyo hivyo, Uislamu hautaki ufanye dhulma. Uislamu unataka ufanye uadilifu. Kwa hivyo Mtume wetu Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam kaamrishwa kwa niwalefu inna Allah yaamurukum an tu'adul amanat ila ahliha Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mrudishi amana kwa watu wake fungo za Kaaba za Uthman bin Sulha wakarudishiwa kina Uthman bin Sulha Hii inaakwamba Uislamu ulikuwa na nguvu katika kufunga maka Wale wale walikuwa wakifungua jisimamia Kaaba hao hao ndio nyee zamana kurudishiwa Kaaba hao hao ndio nyee zamana kurudishwa Kaaba Ya'murukum ya an tu'addul amanat ila ahliha. Anakuambishieni fanye uadilifu na kurudisha amana kwenye nazo. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumoo bil Na Namnapohukumu baina watu kukumuni kwa uadilifu basi na kuwapendelea. Kwa sababu unapohukumu mtu Hali hajakuo wewe nafsi yako aitaki manake wakati mwingine nafsi naf. nafsi wakati wazidi nafsi yako dobarwa yezi munungu akata namwambia daud alayhi salamu nabi daud ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq wala usfata matamanio usipate matamanio kwa sababu ukipata matamanio utasema kwa nini mimi mtu nifanyie hivi fayudhlluka 'an sabilillah ukipata matamanio yatakutoa katika njia ya munyezi munungu inal ladhina yundhuna nau adhabu shadid bima nasu yawm al-qiyamah wale wanustamaniya wanaofata matamanio nafsizao watakuwa na adhabu kubwa siku ya kiyama adhabu ambayo haina mfano wake kwa hivyo huo ni msingi ambao Uislamu umesimama Uislamu umesimama katika msingi wa uwadilifu fikra yake imesimama katika msingi wa kufikiri na kutafakari kwa hivyo kwa njoote vile Uislamu Ulitakiwa na hazina kubwa. Ya wasafisi kutakona hazina kubwa ya wanasiasa waadilifu. Iwe na hazina kubwa kila kitu kwa sababu ma'faratna min Kwa sababu Uislamu ndani ya Qur'ani mwenyevu hajaacha kitu chochote katika Uislamu. Kwa hivyo tunza katika imani na ufieni mwisho pamoja na kumhusia nafsi yangu. Kuhusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. uadilifu katika msehe kuwa wa kweli katika maisha yetu kuwa waaminifu katika miamala yetu sio kwamba ukimdhulumu atefuwa muislamu upate adhabu ukimdhulumu atefuwa muislamu unapata adhabu vile vile kama bila Umar alikuwa tayari kumuua gavana wake kumkata kwa sababu tu ya kudhulumu kipande cha mkristo, cha ardhi aito ujengwe msikiti msikiti ambao ndani yake anabudu Mwenyezi Mungu sana لكن ما دام سيتو najawa kwa ajili ya dhulma kiasi alizamboi mezulumiwa basubu ng'ambana hapa inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuminna nabi sallallahu alayhi wasallam tasliya allahu salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين واجعل اعاده سعاده ديننا تعالى خير كان اللهم ارا الجا الذين خيروا بكم بكل خير وما ترى من نهايه ان شاء الله فهو واغلاق فلانهم لا يرضيك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله امركم بالعدل والاحسان والانسان للقوم وينها عن قشايز المنكرات يعلمكم العدل والذكرون واقم الصلاه ni nasaraa katanha kwenye mshororo